Azargatik ez kirol bat. Ara, Bernadet zuretzat. Kirolari leku bat eginen bai jogu gaurko eman kizun astape nuntan. Festa garaiauek gehi egi jateko momentuak dira. Jana idutena da, astakuru beharik ez dela. Eh? Garaibakarra da, hau jateko, baina behar duzuna baino laualdiz gehiago. Baskariak bisartzea, jaina, txitsia, gazna, deserta, bizpairu olako zaian, kafea. Eta kafe hori laguntzeko, biztana, txokolotak geitu, eh, zer nahi funxian, eta baita kizu, eh, joan urtean bezala, aurten ere hiru kilo hartuko hituzula, bihastez, kirola egiteko makina erosi duzu, edo olen zer hori manatu. Hots, tortura mota hautatu duzu. Mm kasu bigarren mailan hartu eraiten dutana. Eh? Euskal Eritarek jasan dituzten tortura kasuak aktualitatean direlarik justuki, ulektuko duzue, ez dituztala intxaurondoko koartelean erabiltzen ziren torturak eta zure txeko korrika tapizaren erabilpena berreinean emaiten. Inkasaz primarratzen dut batzutan, duritzen baitzaut nire ironia puntuak ez direla ulektzen. Makina horien jatorria baita interesgarria hemen olgeletan erabiltzen eta pizza hori korrika egiteko adibidez, duela bi mila urte sortu zuten jatorgian zu Amstergen kaoletan sartzen ziren egota hoiek ziren olako gauza handi bat, kargolodiak erabaiteko pentsatua zen. Eta he beetszigarren mendean eieretan ere erabiltzen zen. Eta justuki. Eerez ehiera zain baten semeak zuen asmatu jendendako lehen tapiza hori tret mil delakoa pentsatu zuen. Presuen alferkeria sendatzeko. Bai, presuen alferkeria sendatzeko. Infernuko makina hori, Britainia presondegetan instalatu eta presoak horren gainean ibiltzen ziren, sei eta hamar horren egunean. Hotxe, berrezt mendiaren erdia, distantzia behintzat. Eta Pilat, Pilates, modan den kirola hori taldean dian ziedirikin, biztanda egiten den hori. Joseph Pilatek sortu zuen, hau rajmatiko me eta zango bat geizki formatoa zuen zoelaako aita bezala kirola egin nahi zuen eh, gimnasta handia baitzen bereita. Lehen gerla garaian, presondegian zelarik sortu zuen berekin ziren gerlako zaurituekin arikkeeta fisikoak egiteko gisan eta likra bezain sekxia jatorrian behintzat. Jakinek garaian naziek gustuko zutela pilates hori kidek birri gisa hartzen saiatu zirena. Lasai ez du deuskirolaren kontra bainan eta pizabatea binein zin. Eza antzunen jatorria ala ere zoin den. Denbiz da hutz, Eta enekobide gainekin kronika uh, asia intzin, ashter tero bezala, hostiraletan goiz berin entzoten duzuen kantu xorkunza, marilu lapeirat gaur zuri, zure zirtzil bandarekin a to kantua. Fera bat egiterik ez da titulu Haundietan idazterik Alta jakiteaz ez gira Zozoago oeratuko Eta jakiteaz ez gira Zozoago oeratuko Asiantxe aska omentzuen Banda suri eta beltak Europa li duzkeak baso zaajenak Hongriana atxe manditu ortzak David Began paleantropologistak Paleantropologistak Fera bat egiterik ez datitulu Haudietan idazterik Alta jakite az ez gira Zozoago eratuko Eta jakitean az ez gira Zozoago eratuko Olagajo baka aktiek eren, Beste bizimo alde bat Erra diete biologistei australian Hama bos bat bintze dira taldean Oktlantisen olagajo energian Olagajo energian Eta ez da titulu, haun dietan idazterik alta jakitea zezgira, zozoago oeratuko eta jakitea zezgira, zozoago oeratuko. Izariek u mesur zuten oreina, zaldieta azgutiziaturik azita. Erdiniluze prekozioz noski, hola baita zaldiak zaldiekin, eta oreinak oreinekin. Ez da munduko afera bat egiterik Ez da titulu hauntietan idazterik Alta jakiteaz ez gira, zozoago oeratuko Eta jakiteaz ez gira, zozoago oeratuko Ez da munduko afera bat egiterik Titulu haundiz, behikuntzak aipatzerik Zeren jakiteaz ezbaikira Zozoago oeratuko eta jakiteaz otegira Lasaiako oeratuko ah! ah! Magilula lapeirat eta zirtzil banda Ato kantuarekin Baitira informazio batzu Zitugunak partekatzen bainan Interesadutenak Eta segitzen dugu orain gure Kronikalariarekin Eta txalde untan, zazpiak batara zazpi, galderazko ikuga uh, gurekin eneko bidegain, horrekina ipatzeko a txalde honen. A txalde honen. Uh, piskata, ipatu ginoen, diadanik uh, dola zonbaitazte, uh, berxo txaperketa nagusia zela eta uh, txaperketa horrek ekarzen duena uh, euskalegiari positiboa hala ere. Uh, provinz biltzen baita eta bizkabak eh, permititzen baitu ere eh, ba jenden artikulu paketak eta ba Euskal Herria lurralde usoa kontutan hartuz eh, baina nabeztzu ere eh, agertzen dira referentzia jango dugu bon bertsua aipatzen dugu baina edozein eh, egoretan agertzen dena ere eh? baina E referentziak ez dira berdinak e bertsolari bat e ba zakin, baldin bada edo donostikoa baldin bada adibidez zenitzen e dira nolako horiek sentitu dituzuzuk e txapelketa honetan bueno, izan dira kasu batzu ez dutuste anitz izan diren e baina nan oniek aipatuko nitzuke e pare bat e bat e doinuen aldetik eta bertzea zenbait gaien aldetik. E, Azteko doinuen aldetik nik dela importantzia gutiena duena, e, baina nik edo doinu batzu, doinu berri ganitzatera direla txapelketa honetan edo bertzea batzutan ere, eta, eta hor, doinuak nik uste dut hainbat doinu e, iparaldeko entzulek e, edo egualdekoak ez dituztela berdin entzun, zen ni naiz doinu horien jatorriaz, e, frankotan, Berantago, eh gainerbaita, e, ba ez dakit Espainiako ezagiten kantariren emandazago aitork sarriegiren aire hori e, omen da ez dakit musika talderen e, kantu baten doinua e, eta ba bon, eduri Espainian ezaguna da eta beraz egoaldean ezaguna ezagunagoa da eztu denek ezagutzen duten, ehz musikultura musika musikaren eh edapena e, ez ta uniformea.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 E, zabalduak direnak, hain ezagunak izan gabe ere. Eta gero bada bertze anekdota bat, zanik usteet bakaja izan dela edo bakajetarikoa, eta orkaz, bada gogoeta bat egiteko, e, eta ork, doni loizunen izan zen gainera, doni manen loizunen, beraz, entzulean itz, e, iparaldekoak ziren, eta, e, bueno, haiek, bertzea geherentzia bat zuzituzten, eta izan zen hor, oh, ariketa bat, nun haipatzen zen nozi, nozia, Eta bimbo. Okay. O, zer da nosia, zer da bimbo? E, entzule frango ketzuten ulektu, eta bertzean, etzeku zuten, eta biziki, e, ordan, nor ketsuen ulektu, e, e, iparaldeko jendeak. Horiekola, bai. e, zer da? Zer nosia da, da? Ba, nuitelaren e, gisako zerbait, eta bimbo da, hogi e, e, pandemio erraten zaion, hogi e, mota hori, ez? Bai, famatua, hori. famatua dena ja, jan, ja egoaldean, eta Ido, bai. Eta, bai, orduan, problema norena da, hori da, hausatzen den galdera, ez, problema da, bertxolariena ez tutelakoz zdiakin egokitzen Euskal Herri osoko entzuleari, hala problema sakonakoa da, tani, bigarren postura hortan kokatzen da, ez, zera baita. E, bi produktu horiek e, Euskal Herriko biztan lehen eguneko larogoita amahek biziki untxazagutzen ituzte, beren egunerokoak dira, ahogoden boratik. Beraz, e, ulertzen dira, e, eta e, guretzat e, ahotzagoak diren produktuak izan iku ulertzen. ulehtzen. Horiekola, gure arteko ahemanak, naturalakoak balita. E, iraunko jagoak edo jahaikiagoak balira, antolatuko balira, E, atxal askariak e, edo gurutzaketak e, anitzez gehiago e, gipuzkoako eta lapurdiko edo basi nafarko eta nafarko garaiko edo sibizkaiko eta siberoko e, aurren eta familien artean fite ikasiko lukete denek zer den ozila eta zer den bimbo Eran baita, problema, ene ustez hor, ez dela sobera ze referentzia erabiltzen den, horire problema bat da baina bereziki zein ahotz ditugun batzuk bestean erreferentziak. Eta ez izaiteko ahotz, e, bide bat da, elkar obekia ezagutzea. Ejaden dautazua, ba? bueno, euskalegia bat balitz, independentea askea, espainiatik libro, e, frantziatik libro, behar bat behar produktu batzuk izanen genituzke, eta gure erreferentzia nazionalak izanen genituzke. Baina, hemen mentoan, hori ez da ola, eta ez da zaila, e, aheman ze bat izanen balitz, Egia egituratuago izango litzateke, izanen litzateke, eta e, referentzia horiek ere anitzez ezagunako izago gine duzke. Hori, adibide hori ekin bakarik, baina, bertze, mila adibidezarat ekar ginezak eka, kasu hori. Bai bai, seguneran, oniki garen Bimbo ezagutzenen nuzi hori do nozi, nola ditzen da? Dutza... Nocilla. Nocilla hori ez utzagutza, main Bimbo bai e, be, dendetan eta ibili bai naiz Janari eri begira tarteka. E, bai bai e referentziarena naiz eta pizikeria bat izan asksenian Bimbo awa garrantzia dute olako elementu txipiek, eta ez paduzu partekatzen hori, justutolako momentu partekatuetan justu bertstxapelketa batean uki dena ussten du Or bertsoolaria kasu egin behar gote du e, olako gauzai eta e, eta berdin interesatu bi aldeko,urdan eh. gehienakegu Euskal Herriko bertsoariak izanki e, justuki horiek sartzen ote dituzte beste er referentzia batzu, e, gehiago ipagaldeko batek er e, referentziak dituenak egunerokoan adibidez solakoak ikusi dituzu olako, eh bai, arriskoartza bai, kaso oh, zaket bizkatara bai. e, kasu bat zehazai aipatuko dute eta duala laurteko chapeketan eh Jose egin zuena maulen eh baina hor padira pizailtasunak pertsonal berkso osatzea bera ideia jitea bera aski zaila da e, eta orduan eh gainera ezart ma dugu zailtasun gehiagri bat ekasu hemen lapur dintzira eta be lapur dintzira eta be lapur dintzira beraz ez zinduzdu erabiliko. Bon. Zitutuste hori eskatzea biziki e, xuxendenik. denik. Horai, e, referentzia solaz e, irazuk e, maulen egin zuen eta arnodastaketa eh zer batean ziren, eh puntukako hariketan ziren. Eta irazok sartu zituen hiru Sartu zuen e, gasna, gasna, ez gazta, gasna, eztekin nola jarrita eta xar, zituen, seri situen harikertartean hiru ezparra 0 e referentzia eh bizikontza sartuak eta behitze, ere uste dut sartu zituela hori e referentzia batzuk bazekin nun ari zen kantatzen eta sartu e, zituen eta nik uste dut hori kasu guztietan beti eskertzen dela, eh? joaten maldin bazira, bat zira, bada bertsua kantatzera em, eman dezagun eh, iria zabalera, bon, normal ezen da, han, gas nahi patzea, edo joan bada eh, leke hiti ora, bon, egiten no, aldue referentzia, antzarari, eta olako gauzak ez, eh? bertsolariaren doain hori dela, orai eh debekatzea bere buruari edo indarg bat egitea ez ez hau ez taipatu ber ez ta sobera ulertuko eh gehiengoa ulertuko zuen orduan no? e, hori da mm. Gero erreferentziaren beraz bertxotan ikusten da, baina egunerokoan ere Davidetan, Euskal Davidetan, ez dakit nik ixatiak, hartzen madira, Euskal Diri edo Euskal Ixatiak eh, ere bistan da, bakotsak bere erreferentziak emaiten ditu, hori da nire komplikatoa zaiten alda batzutan, gerranik badut esperientzia bat olabizi izana Euskal Telebistan, eta eta beti gogoratuko naiz uste dut, eh, plato batean gomit nintzen, eta plato hortan ere Mikel Pagadi etorri zen beraz Mikel Pagadi, Euskal Telebistako aurkezle eta iringaria komikoa piskat mm -hmm. eta egin zuen bere sketch edo, zakietu nola erran behar den eta denak irrizari ziren eta nik ez duen deusulertzen <laughs> ez duen, eta referentziak ziren orra junt zirenak bat nik nintuenak Eta pixka bat zozo senditu nintzen egia momentu momentual, baina zoni hirik bota denak egizari zirelarik, eta hor hor hartzen zira azkenean uh, umorea eta gero trukaketan ere hori badela, ez paditu zu berdinak ere batzutan, ba, trukaketak ere ez dira, ez dira erretxak horakotan. Bai, eta hor erreferentzia batzuk badira dira, e, dugun apetutuguna bezalakoak,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 Jajera bat e, izatea ari begira, ez? Bai, oartzea ere, e, zakit, e, irrieginen dugu eman dezagun Jean-Pierre Perno bat eta zementen deneku dugu nortasari giren, baina donostiar batek ez du lehrtuko norden Jean-Pierre Perno, orden e, telebista aurkez ere, ez badugu... Euskal herria usoki egunerokoan duen, ezagite da bide bat, edo hori e, espalin bada ere, pixka bat e, gure referentzia propioak dituenak, e, bo, ez du erresten afera. Pentsatzen dut, garai batez, e, telebistaren indahak ipiagoa zenean, e, referentzia komun gehiago bazitez gela, eta Euskal erreferentzia, pentsatzen dut. Uh. Euskal.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 Da, e da, eh baina e, referentzia komunak ber, berdinak heldu saizkigunak gureak izateko partez dira amerikanoak. Eta hor bai, e, globalizazio hori eh indarraundiarekin sartzen ari di den globalizazio hori da eh mirakulu ez dakite nola zuri gaitze zuri honez nola ejan bihurtzen ari da e, gure e, referentzia komunen eh E, Eremoa. Mm -hmm. Netflix bezalako kate bat edo HBO bezalako kate bat edo Game of Thrones bezalako... Mai. Eta bueno, hori ere, sartzen gero, xetasunetan, sunetan, ezen eh? e, Game of Thronesen... Inglesez e, da Jon Snow, francesez ere Jon Snow bat dute, eta e, espaniolezko bertsioon da Jon Niebe, eta hori ere, nola erabiltzen diren pertsona horien izenak. Mm -hmm. Bena oroak, e, ezagutzen ditugu denek, denek. E, bederen e, telebistako serie horiek ikusten dituztenek. Eta hor bada e, globalizazioak eragiten du e-referentzia e, komun horiek aldatzen ari direla. Duela berroita magukten, menturaz, hegoaldean e, ere ezagutzen zituzten e, franziako aktore eta kantari ezagunak. Edo e, iparaldean ezagutzen ziren zenbait e, kantari edo aktore ezagun hegoaldekoak e, Hori, e, globalizazioak ere eragindu eh, estatutu bakoitzak bere kultura ulagoa duela horai, eta gutiago esportatzen duela Europako eh, bertze eh, likuetarat. Beraz, eh, amerikanoen globalizazio horiek eragiten du eh, batetik erreferentziak eh, aldatzea, erreferentzia eh, berdin batzukukai, Eta hor da, eh, eskifxofenia batean sarkaitezkez, globalizazioa da gure batasuna eginen digun jesna. Eh? Hora bai, evukatu behar otetak, biba globalizazioa, biba mundializazioa? Ez dut uste, eh, yeah. e, nik uste mundu, mundu azke eta aberratzen zenbatek behar dituela, Egi, egiak kulturalki indartsuak eta askeak, eta beraz behar dugu, euskal e, kultura e, sendo bat, euskal egiosoko e, referentziak dituena, eta a, ara, orai, e, bon, baliudu baldin badigu jantziakko eta Espainiako menpekotasunak, E, pixka bat e, galtzeko, baina balio izan bainan, aldi berean ez dugu behar, eta hori da ahiskua, gure kultura bera e, ahiskuan ez dut, eta gaur egun globalizazioaren eragina da, gure kultura bera e, jartzen dela ahisku bizian. Mm Huri -hmm. bera, ebe hortik, biraz, gaurkoa, eneko, bidegain, millesker izan nuntxa? Bai, millesk ez zuri. Eta laster, gomita bat gurekin itzetaputzen Usaia maino goizago ere demora hartzeko gisan, maialen lujan izango da gure gomita Bertzolari txapelketan agusiko txapelduna, bigaren aldikot irabazi baitu Bertzolarien harteko leia nahizetaz duten denek leia itza, itz hori maite uh, amarbinuta barnek gurekin izango da beraz hernaniar bostak eterdi mementuz Euskal ratetan berriak zure Pekin Bernay Targainan. Atxaldeon guzieri hiru ilabetez Baionako agera zentroan ziren jogoita bate etorkinek treina hartu dute pauerat buruz eguerdi untan, han egon beharko dute italiara kamporatuak izan aitzin, laue honbat presuna bildu dira horien sustenguz, Euskaraz eta Arabiera zoioen eta txaluen artean egintzaile aguja, manifestalariak burdin bidera jautxi eta blokatu dute geltokia horren erdi batez gero su prefeturara joan dira manifestaldian xalatzeko beraz errefusiatu horien egoera. Haragia nundik eldu den FDSOako laborariek kontrolak egin dituzte, Euskal Herrian dona paleuko pedavia sozietaterat joan dira, jamar bat laborarik, hoz gai duetan zen haragiaren etiketak ekertu dituzte, parterik handiena akitania eskualdekoa balima zen, atseman dute ere, jale maniatik pedabiako arduradunak errandu, estela aski haragi frantzian galde gu, a, guziari ierdesteko eta hojtako dutela europatik Zagarazten. Heme Zorzilan postu gutio departamentuko zer gaitxetan urte astapenean bost bulego ere hetxiko horietan eskualegian usta itzekoa, bestalde langile postuak kenduak izanen dira baiona azpagne eta bai gogin goizuntan solider sindikatarekin langile batzu elgarretaratu dira paueko zuzendaritzaren aitzinean. Urte bat preso eta hamairu urte kontrol judizial pasatu ondoan hauzi gabetua izan da Jean-François Lefort-Lof dosier berean arrastatuak izan ziren beste lau presunek aldiz hauzia ukanen dute, inkesta bururatua dela jakinarazidie epaileak, Peio Zerbiel, Robert eta Didi Hariko eta Mariz Laviri, Hamairu Urteren Buruan, Marisol Iparagirre eta Mikel Albisu eta Kokideak saliesen arrastatuak izan ziren haitzin, eta ok, berez epaituak izanak dira diada. Utsimandoka Uandokan Charles bidega metazta zeta zaiko zaiki adibidez, latin notatik euskal tonaat jausia egginen deiku. Mintzatzen delait iz baten silaba bat leuz aldatzea. Carmen die mintegian topologuak aldiz kontatuko deiku,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 Lur roberikan hemen ara euskadi kantatzen du baina jatorrisko testua espaina da Itzimandoka aste hartes zazpitan astizkenez lahuetan Itzimandoko helda kemenul ensero non ne schi ciro nato e scoli va dietro i sole di sedu della lumateano avevo nel ho te idone coi seco proprio etonic e vuol di atto io ne bat lau bat baterat bat e da eshan Bertsu, kantu eta ipuinak hauekemanik biziki maite dituzta la Beraz, ibiako izarteo, zuen omore onaren partekatzeko katzeko Itz eta putz, itz eta putz, itz eta itz eta Rentxan, tenore untan gai nagusi berriarekin abiatzeko Ardo Gintza, shaylean. Keska arabako erri osan litekeena delako AHTA bertatik pasatzea. Arabako erri osako elkartea, biziki keskatuada, Miranda Ebro eta Logroño arteko abiadura uniko treinak eskualdearentzat zat ekar ditzakeen galeren gatik. Beste gaietan berrian langatazkak, Siemens Gamesako langilei erretiro aurreratuak eta kalte ordainak eskainiko dizki, dizkiete, akordioaz dute osoki itxi, iru urte zenplegua bermatzeko klausala bat oraindik dik baitira. Eta bestalde zaldegaina gusetan berrian, elkarretaratzea egindute bai honan, leku aldatutako hogeita bat iezlariei babesa emaiteko, Gainagusi beste edabideetan ere, ipar euskal erriko itzan, gaurko elkarretaratzea, kaseta puntu eusen ere, elkartasuna adirazidiete, pauera bidali dituzten ere refusiatuei, argazki galeria bat, ere proposatzen du kazetak irudi unki ere, gaurko gaietan ere, beraz, uh, kokere, prent, uh, berrietan haipatzen duguna, barkatu. Gainagusi torturagaia ere gaurko gaia nagusietan, jaurlaritzaren ikerketa serioa dela dio cpt idazkaritzak, Torturaren Prebenziorako Europako Batzordeko idazkariak errespetua goertu dio, Tortura ikertzeko jaurlaritzak egindako aleginari, ea txabilduren ustez behiz justizia egiten asida milaka eta milaka torturarekin. Bestalde, maialen Lujan bio, gaur ere ainitz ikusten dena behian saioan gauza diferenteetan asmatu nuelako nagu guztura laster gurekin izango dena eta in katalunia ere gaina guztietan ostegunean izango delarik boska eguna, errepresioa eta nora ezak kanpainaren ezagari nagusiak hau da argian den titulua eta beste gaietan argian, generoa sailean, eitebek ez du beste, ez du bete, emakumeen ikusgarritasunaz izenpetutako kompromisua, estuntako gai nagusetan ere. Kazeta puntu eusen erangoko hauza pezak esu eta estandarazteko operazioak Elisa kaltetu zuelakoan. Nafarroa behiran kokatuaden erriskako hauza hitzak itzak. Berazemen kazetan eta media bazken aldiz. Um, Emen Aipagai eta Euskal Elkor guaren bilkura eta kompentezia berriak bozkatu direnak Aipagai. Andia filma ere media bazken gai negozietan. Eta zudezten aldiz gai nagusi tenore untan bordaleko uh, etxe presioak lehertu direla e, orten emendatze askar askar. Hauek ziren prentsai pamenak eta orain segitzen dugu erambezala gure gaurko gomita bereziarekin. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, oskal irratietan. Bimilata Mazazpiko bertxolaritxapelketa nagusiko finalakusta edera ekari dauku, aurten ere igandean maialen loranbiok, egun guzian mailak gorena atxiki ondoan, txapela jantzi zuen, bigerren aldikotz, bimilata behatzia txapelketa ere eraman ondotik, gueta gurekin dugu gaur, mailaren loranbioz ugazti egunon egun jaso dituzunt zorion mezuugaen erdian hemendik ere goresmenak nola bizitzen duzu txapelketaren bukaera hori bi egun oraindik ez direlarik pasatu maratoi luzearen ondoko nekearekin pentsatzen dut uh -huh. nola senintzen zi. Bueno, Mil eska lehenengo zorionengatik eta bai ba, bueno, maratoi luzea izan da eta eguna ere gogorra eta luzea eta... Ureburu asko beatu, beergo izan zen, baina ba, ezin, ezin kejatu, ezta, bain gaur eh ja pizkaba demora pizkaba pasata eta ja postasuna galdentzen nekeari eta bai ba, oso oso gustora ta oso, oso beteta eta bai positibo, positibo. Beteta egunean bertan ustua emaiten zenuen egerran, eguna bukatuta, ez? Bai, bai, alaxe bukatu nuen, eta gehi ikuste denok, azkenian nien ordu asko eh, lanean, buru lanean, eta emozioak eh, kudeatu nahian, eta eh, tensibari eutxin nahian, eta sortu nahian, eta ba, honeke izugarria da azken nien buru lan eta sortziok ere ikuste uste txikitu eta bukatu genuela, fizikoki eta emozionalki, baina ere berean eh, bueno, oso beteta, bah, jendearen arreira txaloengatik,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 pozik egoteko moduan gaudela behi. Txapel mm -hmm. oriberaz, bigarren aldikotz jansten duzuna, zure egin duzu orain edo oraindik dik demora behar da barneratzeko? Ba, erbentzatzen dut, baina di pixka bat, biara mund, pixka bat, sentimento nasi egin baina izan bezala oso pozik, eta bueno, ba, bigarren xapel hau behar bada horreko baina kontzientzia eta lasa gehiagorekin sungai haurekin eramana alizango dut, eta bueno, banerezatu hori ahondi bada azteko Bertsolari zortzikote horren eta bertsolarion eta bertsozaleen eta elkaztearen e, irudi simboliko hori den txapela, ba, nire buruen izatea, ba zat aparteko horrea da, ze, benetan, e, muimendu eder baten eta intesgarri baten parte sentitzen ez, ta arrotasun ahondiz ere dut. Higandeko saioan zure konzentrazioan abar izen, egungu eh? zian saioa bukatuta erran duzu, lan gogoraren emaitzazela. E, gogorra izan da, zure tzatxapelketa hori, sakrifizioak eskatu dauzkitzu? Bai, e, pentsa ze, ze nola nengoen legoen, e, aipatu deate sakrifizioitza esan nube lanun baite, pentsa horrekoan, eta haituta geratzen ez, ez dut bateren nere asentitzen itzori, baina, baina bueno, egia da nekea hundia eta lan hundia egin nuela, eta dugula denok, eta ez egun horretan bakarri, baiz ikudazken guztian. tan niretzat, bai, txapelketa gogorra izan da. Txapelketa gogorra izan da, neketxu izan da, e, lan egiteko gaina piztudit, eta lan gustorea egin dut, baino zeberan txapelketa zen, eta, bueno, haipatu dut e, igorra lortzaren edo sagiren erabakia oso-oso ondo ulerrezak edala, ze, bueno, bakero eta... Gero eta zailagoa da eta gero eta presio eta bai, e, lantegi zailagoa da hori behar bezala eusten eta niri ere zait, Eta egia esan, txapelketan e, e, uneriko onena azken asteotan pasadut eta ondoen hor sentitu naiz eta suertez ba finalera aleitu alizan naiz e, seguru aski aldateriko onenean igorre lortza, eta ito xerriegik, bai, txapelketari agurra egin zioten, ehm, horrek e, unkitzen zaitu, zuri olako gogoetarik pizten dautzu, ega da, ba, baduela, leire zonbait urte egiten duzula txapelketa hau, eta mm -hmm. beti bada, motivazio hori, aurten egan duzula, nirako gogoa ere piztua zinuela, bai. baina ez da asper durarik, Ba, etxapelketak lanerako gogoa piztutzen du eta jartzen zaitu zure bertxokera gero eta obea izan dedin saiatze hortan, ez da? baina nekea bada, nekea, asperdura azunuk esango, baina nekea bai, eta igorren eta ari toren erabakiarekin hori, ba, ni asko asko empatizatzen dut erabaki horrekin, zenik ere buruan noski galdera hori badara bilt, eta, eta bueno, ba ez aurrainko momentu hartaz hitz egiteko seguraski eta gutxiago ba niri, emaitza hain emandiranean chapelketak baino oso oso lagarria zait eh bueno ba kemen hori edo gaina hori pixka bat apaltzea denborarekin eta behar da beste modu bateko bersolanetara gehiago jarri nahi izatea mm -hmm. Egeran guretzat, e, zageiten, ni entzule profano batentzat, bertxolari bat, bat ariketa horretan ikusteak argitzen gaitu beti nola lantzen du, bertxolaritza txapelketa, do lantzen da, azkenan txapelketa bat, uh -huh. konzentrazioarena, estresaren kudeaketa, e, kirolari baten erara e, lantzen hoteda hori egin zinetik. Ba, bueno, nerekasuan ez ez dut uste kirolari egin e, lotura ondirik duenik eta zorionez. E, nik, e, pixka, e, lehiaren Faktore hori badugu, kirolariena, kiro baina nik uste gure lehia modua oso bestelakoa dela, bera da beste hitz bat merezi luke. Eta nola prestatzen den, ba ez da, errexia, oso oso modu intuitiboan, bakoitzak nik asmatzen duela bere prestatzeko manera, eta bagoitzak saiatzen dela lantzen, ba bere gabeziak, alik eta ondoen, e, edo bertso eskolan lagunekin batuz, edo idatziz, edo pentsatuz, edo, bueno, iztegi aberastuz, errimategia aberastuz,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 Eta zorion ez, ah, dezatela, ez. Ez da nahi bezin errez kontroladiteken gauza e, buruaren egoera, bersotara zolazen momentuan. Alta, iduridu zure burua kontrolatzen dakizula, ez? Ba, ez dut beti nahi bezala kontrolatzen, ez eh? aterakot, honi baneko saioan, ez nuen e, bat ere argitasunik sentitu, eta ofiziotik edo eutxi behar izan nion saioari, baina bueno, argitasuna eta indarra eta, bueno, suertea ere, eh, suertea ere bagai guztokoa, edo ezagun xamarra, edo tokatzea, eta, bueno, faktore asko daude bat, baino. Mm. Bai, badire orte batzuk eta badakigu holtzane egotea azer den, baina beti badago e, zati el ezin eta rapa ezin handi bat. Mm. Bai, izazkenan denek bezala, ez, egunak badira. Bai, Entzatzen bai, not? eta ez da... Eta beti egun berdine izaten, eta nahi izan da ere, eta aurrekoan egin dituen pausoak errepikatuta ere, ez zera seguru asko berdine egongo, ez? Eta, bueno, ba, bueno, ikusitzenan ere, bani piko eta aurten alderdi edo atokatu zait, baina, bueno, ba, beste batzueke gazi gozuago eukiko dute aldartea beren barruan, eta, ba, bueno, egun artan atera izan arena, ez? Eta... Ba, bueno, horrek e, gure bertsoa hibilbidean hau da egun ahondietako bat, baina bueno, beti, ere, e, beti ere kontuan izan da gure jardunaren oinarria azkenean urtean zehar egiten ditugun plazak direla eta hor e, egiten dela bertsoa laria eta hor bueno, beste modu bateko txapelak e, jokatzen direla. Da, mm. Jokatzen edo bueno, daudela hor hibilbidea hortan. Bertxulari txapelketa ez bada lehiarena, zuk eh, reiten zenuena, zer da, desafio bat, ala ere ez? Bertxulari bere buruari egiten dion desafioa? Bai, bai, eh, nik lehiaren faktore hori ezutu ukatzen eh, jakina txapelketa da, eta da eta guk badukagu gure egoa ere, eta bakoitzak nahi du bere onena eman, eta bakoitzak nahi du puntaren puntara iritsi ez. Baina, aipatzen nuen, lehiada hori ez dela, lehiada deportibo edo pirolari kirolarien lehia modua, baizik beste lehia modua da, da? gu gurek buruaren kontrako e, bide horretan, eta bueno, elkarrekin lehiatzen dugu, baina baita ere oso konstiente gara zein den txapelketa eta lehiaren funtzioa e, gure karrera personala zara gozta. Eta txapelketa hori kokatu behar da berxogintzaren zabal, zabalkundean, eta berxogintzaren zabalkundearekin, euskararen eta sorkuntzaren bueno, edo ekintza artistikoaren zabalkunde batan ez da. Mm -hmm. Eta guk ez dugu sekula biztati galtzen txapelketak zentzua duela funtzio horietarako. Eta txapeldunaren izendatzea dela sogintzaren zabalkunderako eta ondorioz euskararen zabalkunderako eta txiki, baina bueno, bere txikian babe, bere alea usten duen bat. Mm -hmm plazetan azkenan hobeki ateratzeko notik edo beste galdera da, ere azkenean nun batek nun ematen du bere onena, txapelketan mm -hmm. ala plazan Ba, nire uste eh, kontaketa modu desberdeina dela eh? txapelketan ematen duzu hiru egunetan eda azken finalean nahi bada egun batean eta horre nola baite, urtetan da kartzun ondare horren eh, agerpen alik eta edaren egiten saiatzen zara eta ondo atera ezkero ba Arrizko izaten duzu, ba, zure honena egin finaldean ematekoa. zergatik ba prestatuen eta konzentratuen eta arretatxuen orzaudelako bersotarako. Baina benetan bersolaria egin egiten da plazaz-plazako jardunean eta seguraski e, peluzerako begirada batetik dudarik gabe plazaz-plazako jardunean ematen du bersolariak bere honena. Ez behar bada ale soltea indiziratxuak edo baitarteka, baina E, bidearen jarrai hortan eta hor, ale txikika txikika txikika pilatutako ondare hortan, hor dago berzolariaren ekarria. Eta hori da, hori da benetan garantzitsua, zabalkonderako eta, eta e, entzulen plazer erako, plaza txikienetik eta undienera, biltzen zaigun jendearen guzturako, hori e, da, plazaz plazakoa da, onyarrizkoena. mm Um, transexualitatea, droga, zaletasuna, prostituzioa, amatasuna, enitzek, maztez arelako ere aipatzen dituzun gaiengatik gatik ere, jendarte baten ordezkari gisa ere ikusten zaituztete ikusi da, asare sozialetan, uh, mm -hmm. maialen, zela, hari, ordezkari bat, simbolo baten ordezkari gisa ikusten duzu, zure bura oartzen zira, ortaz? Bueno, huladez eh, geturi baina bai eta ez erantzun behar duten Batetik, e, e, nika, bueno, aipatuituzun gai horietako batzuek ala proposatutakoak ziren, adibidez, amatasunarena, etzen nika utatu hori, zikbera haiek proposatutako gaia. Eta gero, bueno, e, kuriosua izan daba, esate baterako, bai, e, dro, e, alaba drogazalearen papela, edo donibaren kantatu nuen etorkinaren papera, ez? etorkina esangabe adierazin nuena emakumezkoa zela, baina etzen hori gaiaren e, zentrua. Eta drogazalearen kasuan ere etzen gaiaren zentroa alaba izate hori, baina askotan gertatzen dena ba eh ezagite hori ametxe kantatu baluño, ke eslio ke esango edo sustairi edo aitorri e, ba, gizonezkoen papelak hautatzen dituela beti, ezta? Baina ni kantatzen badut alaba edo kantatzen badu nire ahotik, beraz emakume baten ahotik badirudi emakumearen papela hautatzen ari naizela. Eta bueno, etorkinaren kasuan edo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 Bestalde, ba, esateraterako prostituzioan kasuan, eta ba, nire autuz e, ateratako persoenaia dira eta bueno, esan behar dut, bani motivatzen haula, emakumeen e, iruditeria hori, pixka bat, e, ugaritu, eta marrasteak, ezaz, e, ba, perso munduan, ez da, o, ba, gizonezkoen persoenaia, eta gizonezkoen ikuspuntua, ba, asko ere historikoki markatuago, eta marrastuago egon dira, beraz, bueno, ba, persoenaia, pertsona, tasu, arazo, eka ateratzea, ban, nere interes munduaren baitan sartzen da eta bai, ba, ba, bueno, interesa ...interesgak ezaizkidan gaiei hitz egiten saiatzen ez. Eta horrez gain azkenean publikoak ere e, hola hartzen du... bakotsak bere interesen arabera edo berari berak unkitzen duenaren arabera ere... ...publikoari doakionez igandean ikusi da, eh? Arreta ondiz bertxolariek ziotenari lotuak zirela, txaloak segidan agertzen ziren... ...senditzen duzu publikoa, begiratzen duzu publikoari... Bai neurri batean ze gozatu nahi duzu eguna eta gozatu nahi duzu jendearen beroa ta eskerrona baina eraberean ezin diozu erabatzten utzi ze eta galtzeko arriskua daukazu ez orduan e, bai e, publikoa oso, oso oso oso bero sentitu genuen oso eskerroneko oso emanko eta benetan hori ba guretsa da ba, ba gakoaz, da, da dena eta oso eskatuta nago eta gaude e, publikoaren ba jarrera horri eta bero horri esta E, Euskal Igatietan ere igandeko saioa eta besteak ere uhuxbiletik segitu genituen zuzenean eskaini ere, Sustraikolinak aipatu periferia hori ulertzen duzuzuk bertsoaritzazak e hegol bat badu. Euskalegiaren nortasun eraikitze hortan? Dudari gabe ustuuz bai ez eta batan ari garela ez, ariri garala gure alea jartzen, e, balen sand dudan bezala euskalgintzak eta ondorioz kudorgintzak eta ondorioz ergiginzak, aurrera egindezan, ze berzolaritzaren osasuna e, alferrikako izango litzateke, espaldin badukan non bizi, eta espaldin badukan inguru euskaldun bat, eta ez dauka euskaldun, eta bertsoz alde esan derik ez. Bardoan, errigintzen ari gara, eta errigintza hortan, eta euskalgintza gintza hortan, nik uste, ba, finala, barakaldon izateak, edo semifinala, dola ordena maulen, edo donibanen, edo bastidan izateak baduela bere pixua, eta uzten dituela hor bere txikiak,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 Zein izango dira, zure ondoko egunak, ondoko asteak, e, pausatzeko behar ere berdin? Bai, baina, bueno, aukera ondirik ere ez. Horain, e, e, bueno, bizko bat e, finala osteko, hau, bueno, elkaizketa eta bilo txikio pasa ostean, e, biar bertan, e, ba guia bertso saioa arrunt bat, arrunt edo esan eta Gabonetan gaon garaionetan e, bertso saio asko izatzen da baztea retan, eta... E, Entzun nahi gaituenak aukere izango du ze Euskal Herrian zehari gara, saio asko bai dauzkabu ta, Beraz, e, bizimodu, komila artean e, berriza, ahontera edo ikora, e, igaroko gara, plazaz-plazako ibilian jarraituko dugu Ba, horrekin abukatuko dugu, mailen Lujan bio eskerrak eta gozatu, ahal, alduzu neinean behintzate txapel horrekin eta izan ongi Bai, egin, mila eskeratu eta horren afte Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, uskal irratietan. Yesen yes, ez, izinik! Adi, musika eman kizuna. Bakarik musika ere. Asteaketan gaueko behiniratzietan. Udabe dabor, honak. Larrun bat gauean ameketan. Kiterrat, aponkzionel, no materiel. Eta igandea haratzetan, ere, zazpietan. Bai, hori bai. Is anjio makisuna Adi, atzaldean bampi, merkapide Atzaldean arantza, idie dere Untsa sirie Eta zue Ez kira, chiko bertxotan ez bate ide jau Ez bate Eniz gauza egite bena hori oh, yes. Besten dako, ez den dugu Adi, evankizuna, charri, behat ziontan Ze prestatu dokuzu Ordean, gaur entzonen txon dugu. dugu, be Izaroren uh, Mikerordangarinekin Egin duen uh, kantu bat uh, bere diska bergienean izaren dera Ork, kantu agaroren bilduma bat egine du mm. Frikun kantu bat aplazaratu baitu eta aste ari baitira ere uh, bitokitan ba, aldaburuan eta baionan honan uste dut mm. bo aski usia adientzutea si <laughs> <laughs> berrutzek ere egintzuen video bat, bakizo? Videoa, ba? Videoa, <laughs> video bat <laughs> biziki maite dut <laughs> Inkurz de taldea bilbotagada, desmetala egiten dute hauek, vikingmetala egiten baita. Ah, bai. Mai? Bikingoak bai bistanda. Bikingoak bistanda, basire, nementoaz garaian. Eh, Eminem, bin dindabere diska berriarekin, bo, eniz baitus pada salea, eh? Duriz fama txagadu, eh? Esta, ah bo? Esta martxana, ah? orientzunut guiziana. bat da alta, eh? Laila. La urterem buruan berriz di Yes. Nien istalea izan, ordean, bon, pasatzen dut, bena maite baitut zanpleatu duen uh, I Love and Roll, kantua. Saki ere, uh, entzunen dugu, hauek dira uh, trompeta batekin eta elektroana asirik polis ambasadoreko kide bat da. Do Jot Club, uh, largoi amarkadako musikan influenzia duena, eta matat jokarekin asirik, huak taldea. Ta postre metalekin de Holman Wisdom Metal Taldea metal core indertxo entzungaia eta futbol Zer da futbola eta musika? <laughs> ba, gehiago musika, eh? mm. nahiz eta korner da itzen dabearen dizkaberria Texasetik heldu den euh, talde ta bat dugu hauen. Entzin jazta bezala, entzuten duzuena hori. bera! Midezker harantza! Berdin, Zulin, Zanuntza? Adi! Adi! Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Eta bar, eta beste taldeak Shari Adi emankizunean, horrekin agurtzen zaituztet nik gaurkoan, horretarazten bihar hitz eta putz emankizuna, Usaiak oten horrean dela, bostak eta seiak aldean, eta bihar Marko Gurekin izango dela! Seiak euskal irratietan!